JR, jihadistas, 450 esses família, façam fora, fora, seus fascistas. nós vamos eleger. Okay, okay. Da o quê? Da esses família, façam fora, fora, seus fascistas. Boa noite a todos, todas. Estamos ao vivo. Mais uma live do nosso ciclo de lives A Cupa da Isis, eh hoje com a presença ilustre do nosso convidado, Dr. Ricardo Sirigati, eh o Dr. Ricardo, que é médico do SUS, eh atuou no combate ao Covid, diretor aqui em Curitiba de uma ONG, né, eh para população de rua. E é uma honra a presença também da Viviana, nossa intérprete de Libras. É, tudo bem, tudo bem, doutor Ricardo, Viviana, tudo bem com vocês? Tudo bem, Isis, um prazer. Uma honra, uma honra Ricardo, uma falar. Uma o seu convite. É muito bom poder falar sobre, é um tema tão delicado, né ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e, assim, é, sua função muito nobre, né é, sempre aí na linha de frente no combate ao Covid, ainda mais... É, com, atuando com o pessoal em situação de rua. E é isso, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? mais uma das lives do nosso ciclo. E falando um pouco, então, é, doutor Ricardo, sobre a sua área de atuação. né Como que a gente pode melhorar o acesso à saúde para a população de, de situação de rua? Como que funciona? Podia falar um pouco de, de, dessa sua vivência? Há quanto tempo você atua... Com um, um, esse pessoal em situação de rua? Então, as pessoas em situação de rua, eu atuo há pouco tempo, há três anos, né? Mas eu há 17 anos, desde a minha formação, né, da minha que me formei em medicina, eu trabalhei no SUS, já trabalhei, em, na eu fui o primeiro médico da favela do Pavãozinho, fiquei quase quatro anos lá, É, em algumas, é, Eu fui docente de algumas universidades, é, preceptor aqui na PUC do Paraná, também dentro de das UBSs, em vilas mais vulneráveis, né? E, e no Rio de Janeiro também, na, na, na, na comunidade do Pavãozinho, é, como preceptor da UFRJ. É, atualmente eu trabalho, sim, diretamente com o COVID-19, porque eu trabalho num hospital misto aqui em Curitiba, num hospital privado aqui em Curitiba, eh na região metropolitana, num hospital do SUS e em duas clínicas na região metropolitana de Curitiba também. Todas elas nos, nos cinco trabalhos, eh os trabalhos formais, né? Eh, eu trabalho diretamente com a, com a com o COVID. E além disso, eu dirijo uma ONG aqui, eh que leva saúde para a população de, em situação de rua. Ah, começou mais ou menos uns três anos aqui, quase três anos, dois anos e meio aqui em Curitiba. Puxa, é, é muito nobre, né? Mas é, se deve presenciar muita muita é, situação é, muito delicada, né? A vulnerabilidade das pessoas nessa situação de, de Covid, aí, de pandemia, Eh, podia falar pra gente um pouquinho, eh, quando começou a pandemia, como que vocês se organizaram? É, qual foi assim a estratégia, na cidade do Foi a, é, na verdade no da início da pandemia, é, foi assustador, né, para todo mundo, para nós com muita informação, imagine para as pessoas em situação de rua, né, que o acesso à informação é bem restrito. Eh, o que que aconteceu? Eh, Por toda essa crise, a parte financeira e tudo isso, o um aumento de desemprego, a diminuição dos trabalhos formais, houve um aumento é, de 30 a, até 40% das pessoas em situação de rua na capital Curitiba. Então, eh na capital paranaense. Então, eh isso fez com que essas pessoas ou de uma forma geral, o as organizações que tem como foco auxiliar as po a população em vulnerabilidade, acabou se, se voltando para essa população. Então, houve, no começo de tudo isso, por exemplo, o Ministério Público aqui do Paraná, junto com a Defensoria Pública e outras, acho que, 50 organizações da sociedade civil é, escreveram uma carta aberta com itens é, a serem... É, exigidos é, da, da Fundação de Ação Social, assim como da Secretaria Municipal de Saúde, de é, com, com, com, com coisas que poderiam beneficiar ou até proteger a população em situação de rua. Dentro disso estava acesso à água potável, porque, veja bem, eles vivem na situação de rua, o comércio fecha. Então, quer dizer, aquela lanchonete que ele frequentava para para pra, pra usar água para lavar o rosto para lavar as mãos ele não vai ter acesso a gente os pouquíssimos banheiros públicos que a gente encontra na perto do passo da liberdade ou na praça Osório é, são cobrados né eles não são gratuitos é, então o que, que acontece essa população não tem acesso a isso então dentro de diversos itens acho que foram 18 itens dentro de grandes é, dentro disso entraram decretos é, e propostas para como uma emergência em saúde pública, né, onde as licitações foram aceleradas, ou seja, a compra de, de insumos e tudo isso para combater o COVID foram foram eh desburocratizados, digamos assim, eh haviam esses itens que beneficiariam. Eh, outro seria po esses pontos de higienização, os pontos de acesso à água potável, o acompanhamento médico de idosos, as casas de acolhida pela Fundação de Assistência Social, mudar os seus horários de funcionamento, né? Antes eram das 8 às 17, por exemplo, os centros pops passaram para 24 horas. Houve pela prefeitura municipal Uma, uma uma busca por leitos é diferente de outros municípios do país, eh, o, o aqui em Curitiba não se construíram aquelas tendas é, chamadas de hospitais de campanha, e sim foram feitos convênios, né? Que foi o Instituto Médico de Medicina do Paraná, o Hospital do ba o Bairro Novo, que é a antiga maternidade do Bairro Novo, né? o, o o Hospital Vitória, né, que que é de uma de uma instituição privada, foi feito um convênio, então quer dizer, a gente chegou a a, a 285 leitos e tudo isso. Falando da população de rua, houve isso, um incremento enorme no número dessa população de rua de, de, devido à diminuição desses trabalhos temporários que eles tinham e ao fechamento do comércio, né? Então eles ficaram ainda mais vulneráveis é, diante de uma situação como essa. Se todos nós com casa com instrução, com informação, acesso à saúde com, com muito mais facilidade, tivemos dificuldade, você imaginar eles que não tem nada disso, né? Nem me fale, e foi muito alto o índice de contágio é, entre essa população, é, como é que vocês é, fizeram uma, uma análise, um relatório para verificar essa, esse índice aí de... Sim. Foram muito afetados. Na verdade, tem pouco dado, né? é Dado oficial tem pouco. É, oficial. Eu, oficial tem pouco porque é uma população itinerante, é uma população que cresce em progressão geométrica, é uma população que a gente não consegue avaliar até o fim. Então, é, por exemplo, às vezes que... Dentro da organização da nossa organização, né, que atende essa população em situação de rua, a, a, nós tentamos fazer testes mais do que a maior, mais do que a metade se recusou a fazer isso, fazer os testes, porque é um teste incomodativo, né, aquele que põe no nariz e tal. Então assim, a gente tem poucos dados. A gente acredita que ele segue mais ou menos o padrão que segue os números é, do tanto do, do do Estado quanto do município. Então, a gente tem assim, é, vamos dizer, agora o um, que está mais atual passou de 200 mil casos no Paraná, um quarto disso, então, quase, é, quase 50 mil em Curitiba, com índice de letalidade, ou seja, de morte de 3%. Então, esse esses números seguem um padrão, só que com pouca verificação. né Então, teve muita... É, Eles, e ainda mais que a nosso, o nosso pico coincidiu com a sazonalidade natural de, de, de doença respiratória, né? Porque junho, julho, assim, fim de maio até julho, a gente já tem a, a, como principal a acurácia a prevalência das doenças respiratórias, né? Que, porque é uma cidade fria, que é, enfim, que esfria. Quer dizer, eles já são mais expostos a isso. Então, provavelmente, muitos que foram acometidos por pneumonia graves, internamentos e até morte, é, tenham é, tenham sido infectados pelo vírus e não foram contabilizados. É muito complicado, né? E, assim, você, na linha de frente, corre o risco, assim, também, né? Todos os dias, é, entre os profissionais de saúde, é, as pessoas que, que atuam com você, você presenciou situações, assim, de... É, de contágio entre os, os seus colegas de trabalho, Ricardo? Sim, eu, teve, eu, tive, eu tive. Você não eu pegou tive... Covid, não contei o Covid. Peguei, peguei, peguei. Eu pegou? peguei bem sua, no, fim, no começo de abril, mas o meu foi leve, graças a Deus, meus sintomas foram leves, mas sim, a gente perdeu colegas, a secretária de um hospital aqui de Curitiba trabalhava com a gente, da recepção é, morreu, pais de amigos, parentes, que é, eu tenho parentes fora, fora daqui de Curitiba que estão hospitalizados, estão na UTI, enfim. É, é, todo mundo conhece alguém que foi acometido, né? Pandemia é, é sempre uma surpresa, né? A gente é preparado, de certa forma, nós, o, o Estado muito precocemente declarou Estado de Emergência e Saúde Pública, o governo do Estado e isso é ajudou para que algumas medidas como de acele aceleração de de, de de de todos os processos fossem tomadas então dentro de uma de, de um grande panorama é onde ninguém sabe o que fazer é sempre uma incógnita um Você... é sempre uma incógnita diante de um inimigo invisível e tão poderoso né. E no teu ponto de vista assim, Ricardo, o que que poderia ter sido feito de diferente assim? O que que onde que foi o ponto mais assim delicado? O que que você acha assim, no teu ponto de vista como profissional da saúde, como médico, eh o que que poderia ter sido feito de diferente para amenizar é, é, essa, né, os efeitos dessa pandemia? Olha, de diferente É difícil essa resposta, né? Eu não, a gente, ninguém sabe exatamente trabalhar com esse vírus. Eu acho que, falando da população em situação de rua, eu acho que demorou um pouco, é, porque não adiantou é, melhorar, por exemplo, os pontos de acolhida, ampliar os horários, sendo que é, em algumas abordagens, em julho, por exemplo, já existia, já existe uma, uma resistência da população de rua em relação por exemplo, a Fundação de Ação Social e aos Abrigos. Imagine eles vendo todo mundo mascarado, você mora na rua, você tá tá, tá em situação de rua. Você vê todo mundo mascarado e vem te pegar para levar para um lugar que é uma aglomeração. Quer dizer, como assim, então, talvez eh essa orientação tivesse sido um pouco mais precoce, um pouco eh efetiva dentro da, da, da, da com essa população, né? Dando mais acesso à informação tem teve acho que em junho parece que tem um dado de mais de três mil recusas de pessoas em situação de rua de irem aos abrigos é, da fundação de ação social então eu acho que isso esse é esse primeira coisa e de repente esse acesso por exemplo o movimento é o movimento de de de de população de rua junto com o em rua que é, que é, é dirigido por, pelo Tomás Melo junto com Mãos Invisíveis, que é uma, uma ONG que trabalha aí há tanto tempo, dirigida pela Vanessa Lima, é, eles todos sugeriram essa... ele Veja bem, as pessoas precisavam, porque não tinha comércio, elas precisavam ter água potável, elas precisavam ter acesso à máscara, elas precisavam ter orientação, elas precisavam ter a segurança ali para uma casa de acolhida, elas precisavam ter lugar para tomar banho, elas precisavam garantir refeições, pelo menos três no dia, já que elas não tinham os seus trabalhos temporários, que são os trabalhos de flanelinho, os trabalhos de de malabares ou de venda de doces ou de ou de coleta de material reciclável. Por quê? Porque ninguém podia ficar na rua, né? E houveram abordagens bem é, fortes com a com essa população quando elas estavam aglomeradas, mas é assim que elas vivem, elas vivem aglomeradas por proteção, elas vivem aglomeradas porque eles fazem pequenos grupos que são quase famílias da rua, né? Então como que como que você vai desaglomerar isso? Então vai lá e distribua máscara, informe, informe de novo, dê alimento, dê acesso para essa pessoa lavar a mão, né? Dê acesso para essa pessoa poder tomar banho, porque não adianta a gente dizer ah não pode é, encostar ou não pode tem que ficar lavando a mão toda hora ele vai lavar a mão aonde né então quer dizer esse tipo de esse tipo de coisa é muito fácil falar para nós que temos acesso à informação e, e toda essa estrutura mínima de dignidade de higiene que que que, que, que um ser humano precisa né é, eu eu trabalhei cinco anos em campo. E eu já, assim, já foi muito difícil, né, assim, é, é fato de você tá, tá trabalhando em campo, sozinho ali, chove, sol, não tem banheiro, não tem lugar para se alimentar, dependendo da região, eu fico imaginando viver, né, então, assim, eu já sentia que era bem difícil, bem complicado, é, trabalhando, saindo às oito da manhã, voltando às cinco da tarde para a agência, eu fui leiturista, e já senti Andei muito pela periferia, vi muita gente em situação de rua, né? E eu me sentia assim, sabe, muito próxima nesse sentido assim, porque a gente também não tinha banheiro. Daí, faz o quê, né? Não tinha lugar para beber uma água, às vezes era região rural, né? Andava, andava, andava, não tinha eh eh uma casa, não tinha assim, não se sentia meio fora da civilização, e eu via muita gente vivendo em situação de rua. E eu fico imaginando as dificuldades você falando agora né e esse negócio deles viverem aglomerados é porque eles precisam se ajudar um ao outro né é a forma com que eles vivem né a gente eles já estão à margem da sociedade então eles precisam buscar soluções para para poder se... é um um ajudar o outro é vamos ver se tem perguntas aqui já o dou Ricardo deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tô conseguindo acesso ao chat privado, tive acho chat privado. Então, só ver se já tem algumas perguntas. Aqui a Renata não tá mandando ali? Renata pode mandar aqui se tiver algum comentário no chat privado, a gente vai continuando por aqui, tá? Não sou eu que tô administrando a live aqui, mas vamos lá. Pois é. é uma situação bem bem complicada, né, Ricardo? A gente sabe que não é fácil assim, tu trabalha muito nobre, né? Muito nobre mesmo, e assim, a gente fica na expectativa de que assim sempre com a política, né, a gente consiga melhorar é, amenizar essas situações, né? Deixa um eu aqui. Deixa eu. Vou comer o telefone bem na hora. Ricardo, me diz é, me diz assim, o que que você acha eh o que que poderia ser feito assim, com políticas públicas para, eh, o que, que seria, o que que seria muito bem-vindo, eh, no teu, no teu ramo, na tua visão como médico, políticas públicas para melhorias para essas pra essa população de rua, eh, também com foco na saúde, né? O que que você me diz? e dos sus, né, de uma maneira geral, porque na verdade isso tá, tipo, situação de rua, mas a gente tem muita gente que tem a sua casa, mas tem, é um, um barraco, né, uma coisa assim, e eles acabam abandonando porque o preço do bujão de gás é muito caro, porque o, enfim, e eles acabam vindo pro centro para realizar esses trabalhos aí temporários, trabalhos rápidos, para conseguir a refeição do dia vai o almoço para comer na janta, né? Eh, quando do SUS, de uma forma geral, agora é correr atrás do prejuízo. Você veja que tem hoje uma fila imensa de cirurgia eletiva que ficou parada. Cirurgia eletiva são aquelas que é, você pode deixar lá para frente. Então é uma pedra na vesícula que não tá inflamada, por exemplo. Então você tem que tirar a vesícula, então você vai marcar a cirurgia com anestesia e vai fazer, passar pelo anestesista é tudo para poder tirar vizinho vínculo. E essas filas, a cirurgia de catarata, cirurgia de miopia, né, as, corre as de correção, é, quer dizer, tem um sem, um sem número, cirurgias de coluna, ou seja, que não se, são cirurgias de emergência, que foram acumulando. Nós já tínhamos filas grandes de cirurgias eletivas. Hoje elas devem estar, eu não tenho dados exatos, tá não vou, não vou falar sobre dados exatos, mas devem estar muito grandes. Então, assim, vão ter que ser feitos mutirões, eu não sei de que forma, para correr atrás desse povo que está atrasado. Porque por mais que não seja uma emergência tirar hoje a sua vesícula, cada vez que você come alguma coisa, você sentir dor na barriga, não é bom para ninguém, né? Então, existe sim uma certa pressa de que essa vesícula seja retirada. Isso é uma das coisas. A outra coisa é essa esses processos de orientação para a promoção de saúde. Eu acho de verdade que não é só... Eu já ouvi pessoalmente dentro de instrumentos do governo de que existe um desinteresse da população é, sobre o sistema de saúde e de, de, e de assistência social. As duas coisas... Eu acho que existe pouca informação ou informação passada de forma muito difícil para que as pessoas conheçam os instrumentos que elas têm, tanto na saúde quanto na assistência social. Então, é, nós mesmos é, temos muita dificuldade quando vamos explicar, por exemplo, para uma pessoa em situação de rua, aonde que ela pode dormir. E depois que ela acorda, onde que ela toma café depois que ela toma café, a única que ela pode passar pelo psicólogo. Então tudo isso, quando a pessoa chega lá, realmente o fluxo acontece, mas até ela chegar e para nós explicar, a gente não sabe. Eh, existe sim o site da prefeitura municipal, existe o site da Fundação de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, eu acho que essa informação de alguma forma deveria chegar de uma forma mais fácil para que se fe seja feita por Porque assim se promove saúde, com conhecimento, né? Eu acho que quando quando as pessoas têm conhecimento... Acho que deu uma travada. Quando as pessoas têm Opa, conhecimento... Um é... Voltou? Opa, estou ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, sim, agora voltou. Eu é Então, eu acho que quando as pessoas têm acesso à informação, acesso ao conhecimento, elas são capazes de promover saúde. né Seja o vizinho que vai dar informação para a vizinha de que é tempo de vacina, ou de que tem um grupo de hipertensos no, na, no seu bairro, ou de que tem um grupo de diabéticos, ou que tem um grupo de adolescentes no seu bairro, ou tem um grupo antitabagismo. Então, quer dizer tudo isso vem da informação, informação clara, informação explícita e necessária dentro de um sistema, de uma comunidade que funciona. É, essas pessoas, é, nessa ONG que eu atuo, é, por exemplo, a gente faz no boca a boca. É, e cada vez mais chega gente. Mas o que, que a gente faz? A gente capta pessoas que são é, líderes ali locais de grupos, diferentes grupos de que ficam diferentes praças de outras ONGs é que, que se unem e vão div, divulgando essas informações né então eu acho que só a, a, a, a informação passiva que eu chamo aquela que tá no site paradinha ou no aplicativo paradinha não é suficiente eu acho que a população precisa de informação ativa a população precisa de gente que bate na porta e fala você já viu você já viu se você tá com hipertensão você já fez o seu teste de glicemia você já fez você sabia que que na comunidade tem tal e tal coisa Esse tipo de informação uma busca ativa travou um pouquinho távou um pouquinho ou seja essa busca ativa dentro da promoção de saúde né E é isso e de coisas efetivas a gente tem é, o Paraná e Curitiba principalmente são são é, muito bem servidos de, de, de estruturas hospitalares vamos dizer que é de atendimento terciário de atenção terciária né para Porque o posto tem a atenção primária, né, o que cuida das doenças crônicas, da prevenção, da promoção de saúde. E depois em atenção secundária. Então assim, você tem uma urgência, uma emergência, você corre para a UPA. E depois as grandes investigações, os exames mais complexos, eh procedimentos, cirurgias, tudo isso vão acontecer nos hospitais, que são a atenção terciária de saúde. Isso tudo, por exemplo, quantas pessoas sabem, né? Talvez os alunos de medicina saibam, ou as pessoas da área de saúde, né ou das que estão na Secretaria de Saúde, mas a população devia saber disso. A, a, a, é muito fácil você ouvir nossa, as UPAs estão cheias porque a população com dor de garganta vai na UPA. A população não sabe onde ela tem que ir com dor de garganta. Ninguém contou. Certo. Ela. Né? Então, é, e ela não tem acesso, não, não tem acesso aos aplicativos, a tecnologia... Não, não tem. É exatamente. Então é esse que é o negócio. Ah, que bonito, tem um aplicativo de fila, muito bacana. Eu acho fantástico. Mas quantas pessoas que usam o sistema único de saúde, né, tem acesso a esse ou informação para saber lidar com esse aplicativo? A senhorinha de 83 anos que faz parte do grupo de hipertensos lá do Tatuquara? Não. Ela não tem acesso. Ela não tem acesso a esse tipo de informação. Ela não sabe lidar com isso. Apesar de, da ideia ser genial, é genial. né Eu acho que as pessoas, a tendência é que as pessoas se modernizem e, e se atualizem e cheguem lá. Mas ainda não chegaram. E é nessas pessoas que eu acho que a gente tem que focar. E dentro dessas pessoas que são vulneráveis ou de informação e, e tecnológica e tudo isso, tem as pessoas vulneráveis porque são vulneráveis, estão em situação de desemprego, de dependência química, de não ter um teto, né? Porque a gente tem dentro da rua 20%, eu já ouvi muitas vezes de algumas pessoas desinformadas, ah, mas ele está na rua porque quer. Tem realmente 20% lá de hipes e andarilhos e tudo, que escolheram aquilo. O foco são os outros 80%. Assim como tem 20% que não quer sair da rua... Tem 80% que sim quer sair da rua e é nessas pessoas que a gente foca é nessas pessoas que a gente tem que levar a informação ó você pode se documentar existe um, um justiça do bairro existe a, a, a Ru da Cidadania para você se documentar existe a defensoria Pública onde você pode resolver os seus processos e muita gente tá lá porque se se acha mesmo se julgou, se considerou criminosa às vezes atrasou uma pensão, uma pensão, que pode ser resolvida e ele não sabe. Ele não sabe que isso é possível. Ele não sabe onde ir. Então você perguntar agora para uma pessoa que tiver do seu lado, onde faz a identidade, responde em 3 segundos. Pouca gente, sabe? Sabe de realmente, da não sei. Mas eu eu ainda acho que a informação ela tem que ser mais ativa e não tá hospedado em sites bonitinhos e em em, em, em em livros ou folhetos bonitinhos e caros ou livros enormes é eu acho que a ideia, por exemplo tem uma ideia, não sei se é da justiça acho que do justiça no bairro se eu não me engano da da, da ju desembargador juicaargo lá que eles têm um, um memento né que é aquela aquela que é desenhado em forma, em forma de GB, toda a informação da onde você deve ir. Aquilo é bacaníssimo, sabe? Eu acho porque a pessoa não vai ficar lendo textos intermináveis, né? Até porque ela fumou crack, porque ela bebeu um litro de de vo, de cela eles é, corote ou, e as as coisas que eles falam. Então assim, ela não vai ficar lendo texto e de repente esses mementos podem ajudar, então a simplificação da informação É, é um desafio, né? Porque eu eu mesmo vivo isso na medicina, como é difícil a gente tirar o léxico médico e passar informação sobre uma doença para um paciente. e Imagino que dá informação sobre como funciona tudo. As pessoas não sabem, esses dias eu vi uma campanha qualquer sobre qual a função do vereador, por exemplo. Quantas pessoas sabem disso? Né? <risos> É, a informação assim, a gente esquece da, da da da coisa do corpo a corpo, né, da da atividade, da campanha, né? Agora com a pandemia, eu acredito que também eh o serviço dos agentes de saúde eh deve ter parado também, né, com a pandemia. Então, mas isso é muito importante, a gente tem que ter consciência de que forma que a nossa população vive, né? Né? A nossa população não tem acesso eh a informação tá tá lá né mas assim para eles é a grande maioria o pessoal que vive na periferia e é muito complicado a gente não pode investir na tecnologia e esquecer da, da sabe mais daquela daquela coisa mais humana né da política mais humana da da forma de de informar e assim de, de lidar e assim é para que eles tenham essa, essa esse acesso né acesso à saúde acesso as informações sobre a política, sobre documentação, que nem você falou, né, então é bem, bem complicado, né, e eu, eu fico defendo. imaginando assim, esse... diga, Ricardo. Eu defendo, desculpe, eu defendo, desde sempre, né, nesses 17 anos aí, quase 17 anos na medicina, eu defendo o SUS muito. É, nós temos um sistema de saúde que é exemplo para o mundo, né, é, a estratégia de saúde da família foi um passo dentro da medicina, do sistema único, onde a criação do, do papel do agente comunitário de saúde é super, super importante. Eu acho que é é um papel que deveria ser multiplicado, eu acho que eles ainda estão em números em número pequeno, eu acho que restringem o trabalho deles a quase um leva e traz. Eu acho que o agente comunitário de saúde tinha que ser melhor remunerado, é, porque o papel dele dentro da, da, da promoção e da saúde preventiva é fundamental. A informação que você recebe de uma pessoa da tua própria comunidade muda o teu ver, muda o teu agir. Você vai agir de forma diferente quando você escuta de uma pessoa que vive ali na mesma situação que você, é o seu vizinho, porque é assim que eles são contratados, né? Eles, na teoria, são pessoas da própria, daquela comunidade, contratados para fazer um vínculo, um elo entre a a comunidade e a unidade básica de saúde então o papel deles eu acho pouco aproveitado super explorado de uma forma é, é ainda não eficiente acho que eles têm que tem que, têm que é, o papel deles é incrível e é, é fundamental para funcionar toda essa parte, de... porque se a gente arruma aqui embaixo, tudo lá em cima, então a a fila de gente com catarata vai ter diminuída lá por causa que ele cuidava da glicemia da dona Joana. Porque a dona Joana não chegou a ter catarata. Por quê? Porque a gente preveniu a catarata porque a gente cuidou do diabetes da dona Joana. Então, a prevenção dentro da saúde, sabe que tem um dado que cada cinco 50 centavos cada cinquenta centavos investido em saneamento básico, por exemplo, isso é um dado antigo, desculpem é, eu, mas eu gosto de falar porque é o dobro então vamos por, cada X é, investido em saneamento básico isso é um dado que eu tinha lá da época do Pavãozinho, no, no ano 2010 mais ou menos dois X são economizados dentro da saúde então você investe em saneamento metade para economizar o dobro dentro da saúde. Então assim, e aí entra essa coisa do do, do, do, do do da atenção terciária lá do hospital, daquela cirurgia que podia ter sido evitada se a gente tivesse feito promoção de saúde e medicina preventiva. Coisa impressionante, né? E e assim é é, é incrível assim, eu acho que o SUS é assim, É algo que a gente tem que defender mesmo com unhas e dentes e nesses tempos que a gente está vivendo muita gente está tentando né é, a perseguição né aos, aos SUS, não só ao SUS a gente está falando semana passada de cultura de educação é a gente sente que nesses tempos é muita gente há com a com a essa onda nas redes sociais a gente percebe que tem muito muitos ataques aí ao SUS e a gente sabe da importância né como você disse é um exemplo pro mundo é assim uma referência né? sistema que, que nós temos é, eu já usei fui muito usuária na minha primeira meu primeiro filho eu tive pelo SUS eu tenho três né e assim eu não tenho nada do que do que reclamar porque foi assim sabe algo que É, fui muito bem atendida, sempre, sempre as minhas filhas na vacinação, é, a gente recebia o contato pessoal da, da, da, da unidade de saúde, tá na hora da vacina, vai, vai, vai chegar agora, semana que vem, na hora da vacina e tal, e foi, nossa, incrível mesmo. É, e muita gente tá, tá com aquela mania de, de atacar, e isso é algo que incomoda, né? Tempos obscuros. Mas voltando a falar um pouco de covid Ricardo, é, você disse o que que poderia né ser feito mais assim com relação ao Covid, né? E eu tinha anotado aqui para te perguntar até é, períodos não pandêmicos, tá? É, tinha falado do Covid, mas eu queria saber é, se não tivesse acontecendo essa pandemia, quais seriam as maiores necessidades É, que você como médico eh vê que o SUS, onde que o SUS, onde que tá o calcunhar de Aquiles, digamos assim, é, na tua visão? Serildo não pande. Então, o primeiro eu eu, eu eu eu gosto de falar sobre a a, a informação entre diferentes secretarias, por exemplo. Eh, você veja que antigamente é, eu creio que devamos ter uma idade parecida, é, existia um uma uma, uma só Secretaria de Municip é, Municipal de Saúde e ação social, assistência social. Era uma coisa só. Essa separação, a gente, por exemplo, os CAPs, que são Centros de Atendimentos Psiquiátricos, por exemplo, é, eles são da ação social. E a como que a Secretaria de Saúde consegue chegar ao CAPS? E eu acho que ainda tem alguma existe sim um, um formato teórico dessa informação em intersecretarias. Isso eu acho a primeira coisa. Segundo, eu acho que a Central Municipal de Leitos, por exemplo, a Central de Leitos de Estado, está sobrecarregada. As pessoas não estão encontrando vagas ou eles estão com poucos reguladores que consigam organizar a busca das regiões menores, da região metropolitana e tudo isso, por vagas de atendimento terciário. Isso é uma coisa que a gente sente no dia a dia. A fila por cirurgias eletivas que vai aumentar imensamente o acesso à informação, que é o que a gente estava conversando sobre, não adianta ter uma, eu acho que há, existe uma necessidade de é, valorizar mais o agente comunitário, para que exista uma busca ativa e assim aconteça a promoção de saúde, e, e, e dentro disso, uma, uma medicina preventiva eficiente. É, gente, a lista de medicamentos que foi reduzida pelo governo federal nesses últimos dois anos, aí é, é, saíram remédios que dentro da prevenção são absolutamente necessários é, e, e foi tira foram tirados, a lista foi reduzida sem nenhum critério, simplesmente uma decisão é, que eu vejo como muito errada, como alguns remédios para dislipidemias, ou seja, para o colesterol alto, ele saiu: "Ah, mas é só fazer dieta". É, comer iogurte e granola, eu escutei isso de de alguém um dia. Eu falei: "Que fácil para você falar comer iogurte e granola" e não as pessoas não comerem carboidrato, ele as, as pessoas mais humildes, as pessoas das, das nossas comunidades, elas basicamente a tua alimentação chega a 70 a 80% de consumo de carboidrato diário, que é o Sim. trigo, é o pãozinho, é o macarrão a base, né? Então quer dizer, e daí daí vem a, né, enfim. Então assim, eu acho que essa redução da lista de medicamentos do SUS, apesar de ter sido incrementada, de certa forma, alguns medicamentos raros, parece que eles estão estudando, mas não sei. Né? Eu ainda acho que ainda existe pouco critério, tanto como para agora, por exemplo, a prevenção do COVID, toda essa discussão política dentro de usar ou não usar determinados remédios, sem estudos, Quer dizer, uma medicina baseada que, em quê? Em observação, não, a medicina baseada em evidências, que é a medicina a que cumpre as fases de estudo, pois é. Então daí para que né? Para quê ter ciência? Para que ter cientista, né? A falta de corrupção, né, ah. com a diminuição do apoio à pesquisa e que, enfim. Eh, é... então é isso, é. Nós temos algumas coisas, a você sabe que tem Eu digo que é uma casa que tem colunas, é uma casa que tem paredes, já é uma casa que o SUS né já tem telhado, mas ela tem frestas, né? Ela tem uma porta que fica emperrada, ela tem umas telhazinhas fora do lugar, que eu acredito que com a intenção de melhorar e, de, e dentro da atuação das políticas públicas voltadas para a saúde... No dia que houver um interesse visível de, de, de, de tanto do, do legislativo quanto do executivo a gente consiga arrumar a telha a porta trocar a mançaneia e fechar as frestas. travou um pouquinho essa do iogurte com a granola eu fiquei chocado parece aquela não tem pão que coma briocha. Vamos tirar, vamos tirar o remédio da para baixar o colesterol e deve você come mais iogurte com granola. Pois é, né? Ai. Gente, é É complicado, né? Bem complicado. Gente, eu não tô conseguindo acessar as perguntas, é que tá só Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, tá travado. Sim, Sim. acho que travou um pouco. Eu não estou conseguindo acessar as perguntas aqui, é pessoal, é deixa eu ver se no celular, mas eu acho que não mas depois eu respondo todas eh ali na na postagem ali eu respondo uma por uma, mas eu fico muito feliz de ter com, batido esse papo com você, Ricardo, e assim dizer mais uma vez que teu trabalho é muito muito nobre mesmo né vocês arriscam vocês da linha de frente aí arriscando a vida né para manter a vida das pessoas. Isso é incrível, mesmo, Vocês estão de parabéns e merecem todas as honrarias, tapetes vermelhos, porque não é fácil, né? E muitas vezes ainda tem que tolerar críticas e ataques gratuitos, né, que a gente tá vivendo num período bem complicado, né? Esse tipo de coisa. E a gente vai continuar defendendo aquilo que a gente acredita, né, que é um SUS forte, É, com políticas públicas voltadas para o mais pobre, é, assistência e também que essa informação, que todas as informações cheguem nas pessoas, porque achar que todo mundo tem hoje em dia, né, é bem bem complicado. E é isso aí, eu fico muito feliz de bater esse papo com você. Agradeço também Também a presença da Viviana, que tá aqui com a gente gente hoje substituindo o Felipe né que o Felipe que tá aí é parte as lives, mas gostaria de deixar a palavra aí final com você, Ricardo, para que você possa passar uma mensagem né para as pessoas que estão ouvindo e o que que como é que, a, que nós né progressemos a ajudar para que a coisa funcione melhor o que qual é o nosso papel como cidadão. É, progressista e né, qual é o nosso toda essa toda essa conjuntura eu eu perdi um Acho pedaço porque eu tinha ele caído Ai, não. <risos> não, na verdade eu pedi para que você deixasse essa, essa palavra final né nós enquanto progressistas e cidadãos né conscientes defensores do SUS né, de políticas públicas voltadas à população mais pobre da periferia e pessoas conscientes, qual é o nosso papel de forma nós é, os cidadãos comuns podemos ajudar para que o sistema funcione de uma forma mais assertiva é, na comunicação, no dia a dia e que você deixe Eu uma mensagem final já, dessa forma que está acontecendo aqui Bom, gente, o Ricardo acho que não conseguiu voltar. Já passamos aí de 50 minutos de live, né? Então, acho que vamos encerrar por aqui. É, depois eu respondo as perguntas, respondo o pessoal aí que está assistindo. É, não estou conseguindo acesso à minha internet, está muito ruim hoje. É, tem dias que está um pouquinho pior, né? Mas, gente, ó a próxima live vai ser aqui, deixa eu dizer para vocês, vai ser no dia 23, com o Leandro Leal, aí o meu, na minha área, a gente vai falar sobre carnaval de rua aqui em Curitiba, E... e vamos avisando aí pelas redes para que você se e vir e... e conversar com a gente tá, obrigada Viviana para você obrigada a todos que assistiram a live beijo Se que fize seis, família, faços fora, fora seus fascistas.